Gisaila zurekin Bernadeetaaran erjan bezala baiionan gaztetxe bat nahi dute hergiak ez emaiten beraz etxe bat okupatu dute. Hitzen emana zuten egin dute larun batean baiionako gazteaxanladako berrogoi bat gazte sartu ziren lehengo auzitegian egunian berean hitzordu bat ardietsi zuten mediarekin ondotik atera ziren etxe ohtarik. Beti haitzina elkartekoek donaistiko San Michele eskolako parte zaharra bereskoratu nahi dute, oztibartarek denboran xerorek eskainia, oztibartaren zat gelditu behar duela, suskripzione bat abiatzen dute. Eta Euskal Neuskal Eriko Ligako Astea bururatu da Ualtari eta Simu Lambehek doiduieta ikereban ahangoitzeko lehiak eta emaitza guziak olatz iduaterikin behiauek bururatzean. <totipen> Eta lehenik, suhiltzaileek emazte baten gorputza aterazutela baiona natzo ilunahian atuhi baietik, alemahin eskualdean atse mandute, eta ezta mementoko bestese eta sunik. Atzo goizean itxasuar batek zuen bizia galdu ez peletako amundahain mendian kurritzeat joana, latonoita sei urteko gizona kiduriz biotzeko boltatzar bat ukan luke. Akamaren, laborarietxe bat etako aterbe bat dena erredatzoa txaldean bahnean ziren hamar mila pinta kolza oligo eta hiru mila pinta fiul denak garretan joan dira, suhiltzaile frango jinak ziren lekurat eta nekez arizan dira ura biziki ugun baitzuten, halaike etxearen salbatzerat heldu dira eta ez dakite suhia horre zertai gabia atuden estatuto bereziko lugalde kolektibitatea eta deus ez bestedik una zer mozio onartua izan den, laron batean batera plataformaren biltzar nahusian, eun bat jende bilduziren, ezta bat apiskabat izan da, paesetik lugalde elkargoari behin eta behiz ezet jardetxieta batzuek dudak agertu baitzituzten ea segitu behar zenez halere gehiengo zabal batek baiet ejan du eta mobilizatzen segitzeea erabakia izan da, onartu den mozioarekin ondoko asteetan mobilizazioak izanen dira azpi maja deezagun Ipak eskolegiko hiru deputatu eta zenatu sozialistak ere parte hartu dutela jo, eta gaurge eskolegiko hautetxien kontseilua biltzekoa da eta ikusiko beraz hautetek ere zer erabakiko duten orain. Etak, bede ekarpenan haidio egin foro sozialari etak garak azetari helarazidako bat, martxoan bilbo eta irunian iragantzen foro soziala eta horregin proposamenak bide horribaten abia ponduak direla, horiek errespetatzen dituela, bainan etak bede hoaxak eginen dituela aieteko itzahmenetik etak elgarizketa azteko ainitz indar egin dituela bainan frances espainol gobernuenganik estela agapostu behiko rikizan jortan dela agazoina bakebidea blokatzeko Baijonako gaztek abisatu azuten herriko etxea gaztetxe bat nahi zutela huai. Herriko etxea ishirike gombaita gazte asambladakoek larun bateko okupatze ekintza tza bilakatu zen. Pasteur plazanden ausitegi oia berenganatu dute baijonako gaztetxe bilaka Ekintza e Ekin tza horren ondotik, zoin dira horai pausuak, Ugo Charon orain ondoko pausua da Janik lehen dembora batean itssoain eta begiratu egiko etak zergaten digu Digun eta gure helburua da egotea lokalunetan bederen e, ez egotea ez dugu hori bilakatuko gaztetxea ez di eztugu ilusorik egiten, Baina lokal hori da zentruan den, baina lokal bat, eta horrekin erakutsi nahi dugu jendeari, ea begira asteburu batez oku batzen dugu, eta asteburu horretan erakutsiko dizuegu zer izango litzateken baina gaztetxe bat, eta erakutsiko dizuegu begira nolako animazioa izartzen dugun karikan eta horterako larumat eta igandeko baita esteleneko ere bai. Sortu dugu programa bat, aktivitatea initzekin, dantza, txalaparta, konzertutibi batzu, debateak, erakusteko bayonako jendeari, zer izango den gaztetxean, gaztetxe bat bayonan, eta haiek gure alde zartzeko, erriko etxeak ezpagaitu lehtu, guk nahi dugu, bayonako populazioak, bayonako jendeak gu lehtzea, lert, esimbleki. Eta larun bat aratxean utzisuten okupatzea eta biak prentxaren aitzinian eganen dute xusen soinden akordioa dutena herriko etxearekin. Shure ametsak erosteko prest galdearekin susskripzio horri bat betetzea proposatzen du beti betiaitzina elkarteak. Donaiistiko San Michel kolegio oia, saltzeko asmoa dute beti betiaitzina elkartea batimendu zaajaz, eta uni lotu ha most mila mekagatuko lurpezaz nahiant da, hauek denboran kito ikukan zituzten t xrorek ganik. Oiai horien saltzea espekulazioa dela asalatzen dute elkartekuek, berriz erostea proposatzen dute, kolektiboki eta beraz presio simboliko batean. Loranz. Azken aldien telefonoz errandia osie, etzutera gehiogu ikina alemanik nahi. Edozle bat bat utela, lantzatzen zio bat, eta nahi bitugu berriz leku hori uh, berriz leku behatu. Guk pensu eta leku hori ukeitenan duela. Ez dugu narsen uh, bastimendo lehen parte ori eta uh, salde izan dain uh, manera ortan hor uh, speskulasone izan bita hor ukanat uh, buten gauza eta herritarek in uh, obrak eta materioa emanika guk pentsu dugu oztibartarek berri sarra dime ardiela eta orta kot suskiparen ori lantzatzen dugu symboliko ki zero erotan da eta bon, errospenat da guretako oztibartarek Ostibartarek emana, ostibartarek bereskuratu behar dutela, eta suskriptzioriak leku publikoetan ezariak dituzte, edo interneten ere, sanmichelokupa dena loturik.blogspot.com gunean. Empresa baten sertoa, lujalde batean, kausitzen ahal dela, horren frogada duela hiru urte siberuan pantatu lagarde empresa. Artzainak taldeak zuen bordele ondoko empresa hau erosi, gerostik behatzi langiletaiko goita batetarat pasatu da, eta hunek aloretan arto edo zedealen undaren siakatzeko broier bezalako tresnak edo bidebaztegeko belaren mosteko mekan egiten ditu Frantziakomerkkatuaren ehuneko zazpia harttua du hiru urttez eta hamartarat heldu nahi luke eta kanpoko merkatuak ere baditu ja nola Estonian. Ez bakarrik etxean ez eta ere nombrean adinekoen etxetan berengo goz konpontzen dakiten adinetakoen laguntzea du xede bezalaxiberuan sortu den etxeka elkarteak. Hiru edo lau adinetakoen artean etxe edo egoitza bat alokatu eta han helgarrekin bizi hori da ideia etxeka elkarteak sus, sustatzen du desmarsaa hori eta lagunduko ditu ere Adinetako presunak. Bidaiako jendeak egun bat karabanekin urgunako kiroltzeraian, plantatu ziren atzoa txaldean, herriko asu antari ejandakote bi hastez horregoiteko sedea zutela, baina herriko etxeak galde egiten de aste baten burian joaiteko. Kiroletan pilotarekin hasiko gira olatz iduate hoberenak lehiaketa eta ligako aste nagusia bururatu behitira olatz egunon. Arrangotzen, obrenak lehaketaren dako, eskuskat rinketean mistan dena eta berezkoak, batez irabazidute dute Lamberg eta Waltarik, berogoi eta hogeita emeretzi, Logan Lamberg eta dukazu bigarrenaren kontra, emaitzak erakusten duen bezala partida biziki tinkatu eta edega izan da, bukaeran Waltari eta Simun Lamberg nagusi, baina dukazu gazteak bazituen kontent izaiteko agazoinak. Faguritu handiak eta pixka bat behar duktu dugu. Eta hortaz ez diarri konten niz, eskiak ere ongiritu, eskikok ere ongiritu zen niz. Hoa iba dira mazterzak e, abogaita lau ean, hori girekin, hori nolaiak eta ez diarri handia. Gaur disolizua handia, baina enpartida polita, espero mazterzan partida polita irabaztea ere ongiritu zateke. Master Zetan dukazou bigarina final erditan en sartu koda ustailaren no goita lauean ega mazala olivie lagetxea arekin eta prezeski olivie lagetxea atxaldiuntan izan enda doniobane garaziko garatenean atxaldeko bostuntatik goiti lagetxea erizmendi etxeberri etxeto Amaturretan, plazalasoan Euskal Herriko Ligako nagusia bururatu da, atzozen azken eguna, unazken emaitzak, eskurskan bi mailan, boizeko izagako mainiaget eta zubiatek ere maiten dute, airetik eko ideag eta okxarangoren ok kontra bogoitamar eta emeretzi, eta luzeko finalare artekoetan zen, noiz baitek amairu kapituarik amar eta joko garbian, bi egen mailan, baigogia garen, bi egen irukoteak hirabazidu, berrogoi eta ogoi eta amabost, baigogia garen, irugaren kon Txiindularitza Frantziako itzulia bizstandena merezi pausaartuko du tropeke gaurkoan barda aurtengo eta parik luzena zuten alpeetan LehenaRO izan da bigarren ekintana hirugar gene eta orkor geanRO lehena Bigarna molema hirugna kontador lehen euskalduna Mikebe hamazaz Big postuan dugu Biggen etapa izanen da bezon on eta ga partean ehunta hirurogeeta zorzi kilometra Bigmako Eta estropadetan teka esa Miguel Liga donostian zen atzo, donostiako uretan lehena ondagabia izan da, bigargena urdei bai, bigargena orio, selkapen oroko gean lehena beti kaiku, bigargen orio, bigargen urdei bai.